Їх щось рятує. Що воно? Оте щось. А її? Її викинуто за борт. Вона борсається у крижаній воді, у суміші криги, снігу, брехні, жорстокості, чужої і власної. Борсається, знеможена, готова поступити, спіти на дно. Як же холодно, як страшно, люди! Люди, люди! Як холодно, як страшно! Як боляче, люди. Сонячні промені перебирають китиці хустки, що накинула на плечі, щоб заховатися від холоду. Пальці перебирають таблетки в аптечці. Які з них? І ніхто не приголубить. І ніхто не допоможе. Люди. Дорога на небо. Існує багато усіляких вимірювальних приладів – точних, надточних, непомильних. Ними послуговуються усі, хто причетний до техніки. Вимірюють, визначають, порівнюють отримані дані. Та усі вони, оці прилади, мають одну хибу – один ганж, що обмежує, обмежує використання. Їх потрібно умикати, підключати до електромережі, і для того, аби щось виміряти, потрібно ще щось мати. Та є один прилад, наукою неописаний, ніким досі не досліджений, і не те, щоб невідомий, але таємничий, жіноче серце. Як воно не банально, та саме цей надточний і надчутливий прилад, який не потребує умикання, підключення до якихось заплутаних дротів, «Не потребує живлення і навіть у того предмету дослідження чи вимірювання, і вимірює, визначає іноді невідчутне і невломиве, відчутно, точно і на далі». Того ранку Антуанетта прокинулась з відчуттям біди, «Тотальної, загальної, важкої». Глянула на Маркіянове обличчя на сусідній подушці. «Ні, не воно». Побігла до кімнати сина. Рожеві п'яточки 42-го розміру стерчались під ковдри цілком мирно. Бебик підняв мордочку запитально і знову поринув у свої біленькі собачі сни. Усе, мовляв, гаразд. Кухня, біла і з червоним, встигла виспатись, відпочити, зустріла чистотою, що тішила серце. Навіть Дмитрик прибрав за собою горня – випивши на ніч улюбленого фруктового чаю. Це величеньке, майже півлітрове горнятко спочивало собі у раковині, не порушуючи порядку. Ой, Дмитре, Дмитре, вдалося навчити сина не залишати горня на столі, але так і не вдалося примусити вимити за собою. Ба ні, горня тут ні при чому. Щось не так. Щось трапилось». Чи не трапилось іще, але мусить трапитись І з кимось близьким З домашніми все гаразд Мама? Мати відповіла по телефону Заспаним, здивованим Усе гаразд Хто? Валька? Набрала номер та зупинилась перед останньою цифрою Ні, не треба її будити так рано Та погане перечуття не полишало Вже запищала мікрохвильовка сповіщаючи про готовність з ранкової каші. Вже побіг чистити зуби Дмитрик, вже поцілував у щоку чомусь похмурі із самого ранку, але не до такої міри, щоб викликати занепокоєння Маркіяна. Вже прибіг з надвору бейбік, переніс на лапах свіжі сніжинки, вже ранкове сонечко заблищало нарешті яскраво, радісно, розсіявши сіру м'яку останніх днів. Та на душі легше не ставало. Вичекавши дипломатичний час, щоб бува не розбудити, Анета таки зателефонувала Валентині. «У мене все гаразд, Анетечко, не варто турбуватись», – відповіла Валя голосом дикторки телебачення. «Занадто спокійно, занадто оптимістично, занадто упевнено». Настільки оптимістично й упевнено, що Антуанета злякалась. «Валюшу, я зараз приїду, тобі погано». «Тільки ти, будь ласка, зачекай мене. Гаразд, Валюшко, зачекай!» Анеті ввижались якісь жахи. «Цей голос у слухавці, цей спокійно оптимістичний голос не належав Валентині. Валя, Валька, Валюха, ця сплюшка Соня за Соня не могла о дев'ятій ранку говорити таким бадьорим, таким спокійним голосом. Вона могла». Лепетати, сонно плямкаючи ружевими губками. Могла незадоволено супіти маленьким носиком. Могла протирати напівдитячими кулачками, напіврозплющені зі сночці. Могла послати її подалі, цілком не по-дитячому, а різко й грубо.